și în cer și pe pământ, tată, și sfânt. Preotul Valeriu aduce cu multă bucurie programul L-212 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții pentru toți acei care iubesc cuvântului Lui Dumnezeu și care își iubesc când de ajuns sufletele lor încât să-și facă timp pentru a și le hrăni. Astăzi, iubiți ascultători, ne începem studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, respectiv al Noului Testament, din Evanghelia după Luca, la capitolul 18, cu versetul 5. În pasajele acestea, Domnul Isus ne prezintă o pildă, prin intermediul căreia ne învață că rugăcinea stăruitoare capătă răspuns de la Dumnezeu. Mai înainte de acestea însă, dați-mi în voie să vă citesc pe parcursul la șase lecțiuni Întoarcerea la Dumnezeu a unui evreu, care era medic militar în armata Statelor Unite pe la anii 1880, cât și a familiei sale. Istorisirea este aștenută pe hârtie chiar de dumnealui și este datată cu data de luna octombrie 1887. Istorisirea începe în felul următor. În timpul războiului american slujeam ca doctor militar în armata Statelor Unite. După lupta din Gettysburg zăceau în spitalul nostru sute de soldați răniți. 20 dintre ei aveau neapărat nevoie să li se taie atât mâinile cât și picioarele. Printre cei din urmă era un tânăr, pe nume Carol Colson, care slujea numai de două luni. Fiind prea tânăr pentru instrucție, fusese dat ca toboșar. Când ajutorul meu, împreună cu un infirmier, au voit să-i dea cloroform înainte de operație, el s-a întors și n-a vrut cu niciun chip să-l Auzind că aceasta e porunca doctorului, a spus – Roagă-l atunci pe doctor să vină la mine! Am venit la patul lui și am vorbit cam în felul următor. – Tinere! Pentru ce nu vrei să iei cloroform? Când te-am găsit pe câmpul de luptă, era așa de slab, încât nici nu credeam că merită să te mai ridic de pe loc. Văzându-te însă că deschizi ochii mari, m-am gândit că ai poate o mamă care se gândește la fiul ei. N-am vrut să te lasă mor și de aceea te-am adus aici. Ai pierdut însă așa de mult sânge, încât ești prea slab ca să poți suferi operația fără să fii adormit. Atunci el mi-a luat mâna între -a lui și privindu-mă drept în față mi-a spus. Domnule doctor, într-o duminică după amiază, când eram în vârstă de nouă ani, mi-am dat inima Domnului Isus. De atunci mi-am pus toată încrederea în El și cu aceeași credință aștept și acum ajutorul Lui. El e puterea și sprijinul meu. El mă va ajuta când îmi veți tăia mâinile și picioarele. L-am întrebat apoi dacă îmi îngăduie să dau puțin rachiu. Iarăși m-a privit drept în față și mi-a spus... Domnule doctor, aveam abia cinci ani când într-o zi mama a genunchiat lângă mine, mi-a înfășurat gâtul cu brațele și mi-a zis Carol, vreau să rog acum pe Domnul isus să-ți ajute ca niciodată să nu gusti vreo picătură de băutură spiritoasă. Tatăl tău a murit din pricina băuturii și zace în mormânt pat de această patimă. Eu am jurat să te cresc cu ajutorul lui Dumnezeu în așa fel încât să poți înștiința pe tineri să se ferească de acest pahar amar. Doctore, am acum 17 ani, dar n-am gustat niciodată vreo băutură mai tare decât cafeaua și ceaiul. Și acum, când poate chiar în curând voi sta în fața lui Dumnezeu, vrei să mă trimiți la el cu racheul pe buze? Vai! Nu voi uita niciodată privirea pe care mi-a aruncat-o acel tânăr. Pe vremea aceea nu m-am încă pe Isus, dar m-am mirat de credincioșia acelui tânăr față de mântuitorul său. Iubirea și încrederea nestrămutată în el nu puteau să mă lase nepăsător. De aceea am făcut ceva împotriva obiceiului meu. L-am întrebat dacă dorește un credincios. O, da, domnule doctor, a fost răspunsul. Credinciosul a venit. El îl cunoștea pe tânăr pentru că îl văzuse deseori în adunările de rugăcine. Dragă Carol, atât de mâhnit sunt că te găsesc într-o stare atât de tristă, zise credinciosul. O, îmi este bine, a răspuns lăritul. Doctorul mi-a spus să mă adorm cu cloroform, dar eu n-am primit. Nici rachiul pe care mi l-a dat nu l-am luat. Pot, prin urmare, să plec cu sufletul liniștit dacă mă cheamă mântuitorul meu. Nu vei muri, Carol!" a spus credinciosul. Dar n-aș putea face ceva pentru tine dacă domnul te-ar chema la el?" Ba da, uite, superna mea vei găsi o Biblie mică împreună cu adresa mamei!" a spus bolnavul trimite te rog, cartea și scrie-i că de când am părăsit țara n-a trecut nici o zi, nici în timpul marșului, nici pe câmpul de luptă, nici în spital, în care să nu fi citit un capitol din cuvântul lui Dumnezeu și să nu fi rugat pe Domnul ca să binecuvinteze pe scumpa mea mamă. Mai ai ceva pe inimă, dragul meu? a întrebat credinciosul. Da, scrie-i, te rog, profesorului școlii de duminică din Brooklyn Sand Street, în New York, când am uitat vorbele lui blânde, rugăciunile și sfaturile lui bune. Ele m-au însoțit în toate primejdiile luptei și acum, în ceasul morții mele, rog pe scumpul meu mântuitor să binecuvinteze pe bătrânul meu învățător. Atât este tot ce te rog. Apoi, îndreptându-se spre mine, mi-a zis, Domnule doctor, acum sunt gata și îți făgăduiesc că nu voi scoate niciun geamăt, chiar dacă nu vei da cloroform. Ca medic am cuvințat, dar nu îndrăzneam să fac operația. De aceea m-am dus în odăia învecinată ca să mă cu o băutură. Nici cel mai mic zgomot n-am auzit când tăiam în carnea lui Carol Colson. Când am apucat însă instrumentul ca să-i desfac oasele, el și-a adus colțul pernei la gură și l-am auzit spunând, O, Iisuse, iubitul meu Iisus, rămâi acum lângă mine! Băiatul s-a ținut de cuvânt, n-a gemut. În noaptea aceea eu n-am putut dormi. Vedeam mereu înaintea mea ochii aceia blânzi și albaștri, iar în urechi îmi răsânau cuvintele, Doamne Iisuse, rămâi lângă mine! La miezul nopții m-am sculat din pat ca să cercetez bolnavi, lucru pe care nu-l făcusem niciodată până acum, fără să fi fost chemat anume. Dar așa de mare mi era dorința să mai văd încă o dată pe acest tânăr. Infirmierul mi-a spus că 16 răniți au murit și au fost duși la morgă. Ce face Carol Colson? A murit și el? Au fost întrebările mele. Nu, domnule doctor, mi-a răspuns infirmierul. El doarme liniștit ca un copilaș. M-am dus la patul lui. Una din îngrijitoare mi-a spus că pe la ora 9 seara, doi tineri creștini au mers prin spital ca să citească din Biblie bolnavilor și să le cânte cântări creștinești. Când au ajuns la patul lui Colson. Au îngenunchiat și după ce și-au spus și rugăcinea, toți, împreună cu Carol, și-au înălțat inimile spre Domnul prin cântecul, „Isus, Mântuitorul Sufletului meu. Eu încă nu puteam pricepe cum băiatul a putut să cânte după niște dureri atât de îngrozitoare. Iubiți ascultători, așa cum am anunțat, acestea sunt fapte aievea care s-au petrecut pe la anii 1880. Ne sunt relatate direct de către doctorul care a fost în mod special pus de Dumnezeu în această situație ca să-l aducă la mântuire, la mântuirea care se află în Domnul Isus Hristos. Ceea ce m-a izbit în mod deosebit în viața acestui tânăr, nu mai vorbesc despre credincioșia lui, de încrederea lui în Dumnezeu, căci acesta este un har special pe care Dumnezeu îl face în anumite ocazii, bineînțeles. Oricui îl cere, dar după cum vedem aici este un har deosebit. Spune însă că el a avut ceva în viața lui pe care și noi trebuie să-l avem și ne face de rușine. El avea deci, asupra lui Biblia pe care a dăruit o mama. Mama lui, care era văduvă, l-a învățat să citească în fiecare zi din ea, și în scrisoarea pe care roagă pe credinciosul să o scrie mamei lui. On că n a trecut nicio zi în care să nu citească un singur capitol măcat din Biblie. Nici eu și poate mulți dintre noi, ascultătorii noștri, n-au fost pe front și nu știu ce înseamnă lucrul acesta. Dar ne putem imagina în ce condiții grele, de teamă, de teroare și totdeauna cu frica morții în sân a putut să trăiască și totuși, în ciuda tuturor acestor condiții destul de grele, care l-ar fi putut motiva serios să neglijeze citirea, el a citit în fiecare zi câte un capitol din Biblie. Noi ne mirăm, desigur, și așa cum am spus eu, un har special, harul pe care l-a avut el de a se încrede în Dumnezeu și să nu ia nici cloroform, nici rachiu în timpul, nici un fel de anesteziant în timpul operației. Dar să nu credem noi că harul acesta l-a primit așa stând cu mâinile în sân, Harul acesta i-a venit pe calea respectului pe care l-a avut față de cuvântul lui Dumnezeu. El acum culegea rodul acelei stăruințe cu care citea Cuvântului lui Dumnezeu în fiecare zi. Noi ne rugăm poate pentru putere de la Dumnezeu, acuzăm predicatorii și preoții că nu predică bine cuvântul, acuzăm pe mulți și multe împrejurări din viață, dar nu ne dăm seama că noi suntem cei care ne pricinuim această viață searbădă și lipsită de bucurie pe calea credinței, prin faptul că neglijăm citirea cuvântului lui Dumnezeu și rugăciunea. Domnul să ne ajute să învățăm bine și de aici că cheia succesului este citirea cuvântului lui Dumnezeu, hrănirea cu hrana spirituală pentru sufletele noastre și rugăciunea practici care ne aduc în viață bucurie, pace, echilibru, tărie și fericire. Te rugăm, Doamne Tată Ceresc, ca pe parcursul minutelor următoare, din ascultarea mesajului tău, se ne stârnești și pe noi mai mult La citirea cuvântului tău și la rugăciune Amin vechează când ziua viază Când totul este iar înviorat În tine poate încă vreo umbră neagră Plină de păcat Iar în amur Când totul se odihnește Tu îndreaptă-ți gândul Iarăspre Iisus Îi slavă și îi mulțumește lui cărare Domnul Veghează, citește, roagăte! te Iubiți ascultători, ne aflăm în capitolul 18 de la Evanghelia după Luca la versetul 5. Aici Domnul Iisus ne arată o pildă prin care ne învață să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Ne-a prezentat așadar pe un judecător dintr-o cetate care de Dumnezeu nu se temea, de oameni nu se rușina, acolo era o văduvă care mergea mereu la el și ruga să-i facă dreptate. În versetul 4 spune el măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, iar în versetul 5 spune ce are să facă. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Vedeți, rugăcinea stăruitoare totdeauna biruiește. Zice un proverb evreiesc: Dacă fierul nu s-ar înfierbânta, ciocanul ar rămâne cel păcărit. Numai cel care stăruiește ajunge la țintă. Melcul, care stăruiește în mersul lui, ajunge mai repede la capătul drumului decât armăsarul care fuge în galop, dar se oprește după un timp ca să pască iarbă pe marginea drumului. Văduva, din pilda spusă de Domnul Isus, a biruit prin stăruința ei, nu prin înțelepciunea și puterea ei. Judecătorul nedrept a zis, Pentru că văduva aceasta mă tot mă necăjește, îi voi face dreptate să nu tot vină să-mi capul. Chiar și peste sentimentele și pornerile tale rele, chiar când din silă faci dreptate aproape lui tău, este o faptă cu urmări binecuvântate. Fă dreptate mereu. Chiar fără plăcere, când îți vei primi răsplată din partea lui Dumnezeu. Totuși, dacă ești credincios Dumnezeului dreptății, trebuie să-ți revizuiești starea ta, să te pocăiești ca să poți să vă fapte bune dintr-o stare bună, din dragoste și milă față de semeni. Să învățăm din toate cum să trăim frumos și adevărat, ca să putem să vă lucruri frumoase și adevărate. Așa să ne ajute Domnul. În versetul 6, Domnul Isus trage o concluzie din pilda pe care a spus-o. Citim deci versetul 6. Domnul a adăugat. Auziți ce zice judecătorul nedrept? Trebuie să fii cu toată atenția la tot ce auzi și la tot ce vezi, ca să poți deosebi adevărul, că aceasta este cea din ti datorie, călătorule pe pământ, numai când atenția aceste este trează, nu vei fi înșelat de toate cele ce vezi și auzi în lume și nu vei rătăci în umblările tale. Ispitei și primejdii sunt la tot pasul, dar ele nu aduc nici o pagubă a care este treaz, veghetor și atent. Glasul și chemări sunt de tot soiul în lume, dar cel credincios care rămâne în lumina lui Dumnezeu nu poate fi înșelat de nimic, ci învață din toate cum să se contopească de săvârșit cu adevărul. Deci domnul spune aici, auziți ce zice judecătorul nedrept? Creștinul adevărat învață binele chiar și din răul care îl vede și la aude la altul. învață să umble mai drept și mai hotărât pe calea Domnului, chiar din căderile altora. învață adevărul chiar din cele mai veritabile minciuni spuse de alții. Focul se mărește chiar când arde gunoaie. Să fim focul Domnului sus pe pământ și nu ni se va întâmpla niciun rău dacă ne înflăcărăm zilnic printr-o legătură strânsă cu Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Din cele ce auzim și vedem, să ne întărim mai mult ființa noastră în Dumnezeu și adevărul Lui, să fim mai hotărâți pe calea și în lucrarea Lui. În versetul următor, la versetul 7, Domnul Isus limpezește ceea ce a vrut să spună prin pildă aceasta în felul următor. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei? Împărăția lui Israel era o icoană împărăției lui Dumnezeu în mijlocul lumii. Aici se vedea limpede o rânduirea dumnezeiască prin tot ceea ce Dumnezeu a poruncit să se facă. O latura acestei împărății a lui Israel era cârmuirea ei prin oamenii aleși de Dumnezeu. Astfel citim în cartea lui Ezra la capitolul 7 cu versetul 2 următoarele. Și tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători și dregători ca să facă dreptate la tot poporul. Dacă Dumnezeu a pus judecători în Israel ca să facă dreptate, cu cât mai mult va face dreptate El la toți cei care vin cu credință și cu rugăciune înaintea Lui. Să venim cu lucruri precise la Dumnezeu. O rugăciune în care nu sunt înfățișate lucruri precise, Dumnezeu nu ascultă. Un credincios spune așa, rugăciunea este o stare a inimii și o dispoziție a Duhului nostru care are o atitudine precisă față de Dumnezeu. Deci Domnul Iisus, spune aici, va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte. Prin faptul că aleșii lui Dumnezeu strigă la el zi și noapte, ei cred, fără îndoială, că vor fi ajutați. Strigarea lor de zi și de noapte este un semn precis al alegerii lor. Un credincios se plângea la mine că Dumnezeu nu ascultă i ascultă rugăciune. I-am amintit atunci locul acesta unde Domnul Iisus spune... Dumnezeu va face dreptatea reșilor lui care strigă zi și noapte către el. Nu mult timp după aceea, eu ieșeam de la serviciu dimineața la ora două și jumătate, cam la trei eram acasă, am avut o nevoie urgentă să mă deplasez până la locuința dumnealui. Era ora trei dimineața și l-am găsit încă în fața televizorului, urmărind un film pe care n-ar fi dorit să-l vadă și copiii lui în timpul zilei. Mai este vreo mirare? Că acestui om nu-i ascultă Dumnezeu rugăciunea, când el și-a petrecut trei sferturi din noapte înaintea televizorului și vedea acolo lucruri care îi asmuțeau toate poftele cărnii și ale sufletului? Poate că împrejurarea aceasta va fi un răspuns pentru mulți dintre noi care se vaită că nu au putere pe calea credinței. Cine depinde numai de Dumnezeu este alesul lui. Depinți de Dumnezeu când nu mai depinzi de tine. Sau de oameni. Îl ai pe Dumnezeu de partea ta când și tu ești de partea Lui. Dumnezeu te hrănește cu pace, cu bucurie, cu biruință când și tu te hrănești cu El, cu cuvântul Său cel Sfânt. Dumnezeu aude când strigi la El, după cum și tu l-auzi pe El când te caută. Acestea sunt adevăruri pe care le cunoaștem, dar din nefericire nu vrem să luăm aminte la ele. Măcar că zăbovește față de ei, spune Domnul Isus. Dumnezeu vrea să fie rugat în mod stăruitor de și săi. Acesta este un mijloc de a le crește credința și de a le desăvârși alipirea numai de el. Credința, dragostea și răbdarea în viața credinciosului trebuie încercate, altfel nu se desăvârșesc. Concluzia Domnului Isus, pe care o repetăm, este aceasta. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Copiii lui Dumnezeu în lume sunt adeseori tratați cu nedreptate și sunt izbitiți să se răzbune, adică să-și facă dreptate ei înșiși, dar Domnul le zice, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Frații mei, când ați devenit ținta mâniei omului, amintiți-vă de asemenea că sunteți ținta dragostei lui Dumnezeu aduceți lui, la Dumnezeu aduceți starea voastră, spuneți-i Domnului totul, pe urmă fiți siguri că El va lucra în sprijinul vostru. Stăpânul intervine pentru slujitorul pe care îl prețuiește, tatăl pentru copilul pe care îl iubește, soțul pentru soția pe care și-a ales-o și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor săi? Vă spun, zice Domnul Isus, că le va face dreptate în curând. Să nu căutăm în altă parte ajutorul și izbăvirea și să nu hrănim niciun simțământ rău, ci să cerem harul care ne va face în stare să se mănăm în toate Mântuitorului nostru. Să privim la El, care a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare, pentru ca să nu ne abate nici de cum pierzându-ne curajul. El ne va face dreptate. Să avem numai încredere în El, să așteptăm timpul însemnat de El, să trăim o viață demnă de titlul de aleș ai Lui, să strigăm la El zi și noapte și totul va fi bine. În versetul următor, versetul 8 de la Luca 18, Domnul Isus continuă: Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Dumnezeu va face dreptate aleșilor Lui, fără îndoială. Aceasta este una din făgăduințele sfinte, pe care o va aduce sigur și curând la împlinire. Care sunt aleșii lui Dumnezeu? Cei care l-au ales pe El prin credință, ca să fie al lor. Aceia care au primit prin credință jertfa Domnului Iisus, Fiul Său, aceia sunt aleșii lui. Aceia care l-au ales pe Domnul Sus ca preț pentru răscumpărarea lor. Cei care au trecut de bună voie de partea Lui, primindu-i voie în orice timp și în orice loc, sunt cei care sunt aleșii Lui. Ei au intrat în dreptatea, în neprihănirea lui Dumnezeu, prin faptul că au fost născuți din nou. Deci, drepților li se va face dreptate. Pe pământul nedreptății, ei n-au avut unde să-și plece capul, cum n-a avut nici Domnul Isus căpetenia lor. Domnul Isus încheie deci cu o întrebare. Când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Trebuie să știm că Domnul va veni iarăși. Lucrul acesta este sigur. Când va veni, va căuta ceva. Ce va căuta el? Progres științific? Născocirile industriilor? Bogății? Administrație? Artă? Clădiri mari de biserici unde se cheltuiesc milioane de lei și de dolari în timp ce cobii lui suferă de foame? Organizații mari? Va căuta coruri? Va căuta conferințe? Nu, ci va căuta credință atunci înseamnă că scump lucru trebuie să fie credința. Și de ce? Pentru că prin credința în Domnul Isus omul se poate bucura de iertarea păcatelor, de legătura cu Dumnezeu, de o viață nouă și de nădejdea slavei veșnice. Prin credința în Domnul Isus omul ajunge la nașterea din nou, fără care nu este cu putință a vedea împărăția lui Dumnezeu. Credința privește mereu pe Domnul Isus. Și se întemeiază numai pe el, fie pentru viața de aici, fie pentru cea de dincolo. Domnul Isus a pus întrebarea aceasta și nu ne-a dat răspunsul, ceea ce înseamnă că răspunsul poate fi și da, și nu. Când vedem că lumea merge din rău în mai rău, nelegiuirea crește într-una, valurile de păcat și de nebunie se ridică tot mai furioase, am fi ispitiți să credem că nu va găsi credință. Dacă însă ne uităm la lucrarea de vestire a Evangheliei, la mulțimea celor ce se întorc la Dumnezeu, am putea să spunem că va găsi credință. Când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? În original nu spune credință, ci credința, adică credința cea una singură pe care Dumnezeu a dat-o Sfinților odată pentru totdeauna, Credința care aduce pe om în Dumnezeu în felul lui de-a fi și pe Dumnezeu în om. Credința care adună pe toți fiii ei într-un singur trup pentru că are temelie fa Domnului Isus, Credința care dezleagă pe om de cele pământești și îl duce în Duhul în locurile cerești. Credința pe care o caută Domnul Isus când va veni pe pământ este de asemenea credința care lucrează prin dragoste Credința care privește necurma la făgăduințele Lui Dumnezeu și, îndeoseb, la făgăduința venirii Domnului Iisus. Credința care rămâne statornic în încercările grele și care se întărește în iată credința pe care o caută Domnul Iisus când va veni pe pământ. Credința, deci, nu un crez oarecare din cele multe de pe fața pământului. Nu orice crez este credința. Despre credința aceasta vorbește Mântuitorul. Credința este o realitate cerească în inima omului care s-a deschis spre Dumnezeu. Dar astăzi când vine Domnul Isus prin cuvântul Său, găsește El credința aceasta în noi? Credința nu te lasă nepăsător față de Domnul și cuvântul Său. Credința te duce în lumina adevărului Lui Dumnezeu și te face să pricepi felul Lui de a fi. Sfântul Ioan Gurădeaul zice în felul următor. Credința este totul. Dacă ea va întări pe cineva, inima lui va sta în siguranță. Când credința este tare, grijile își pierd din ascuțime, spune Billy Grimm. Credința în venirea Domnului Isus este credința adevărată pe care Dumnezeu a pus-o în credințe și noului legământ. Aceasta îi păstrează mereu proaspeți și treji în toate privințele. Eu vin curând, a spus Domnul Iisus. Credincios este cel ce a făcut făgăduința, scrie la evrei, oricine are nădejdea aceasta în el, se curățește după cum el este curat, scrie la 1 Ioan 3. Să credem lucrul acesta și vom fi binecuvântați. Există destui credincioși a căror cunoștințe doctrinare creștine și convingeri de credință nu pot fi tăgăduite și totuși sunt încărcați cu multe îndoieli și necredințe, mai ales când este vorba despre venirea Domnului Isus. Să ai un mântuitor și totuși să nu te încrezi în el? Să știi că toți genunchii se vor pleca înaintea lui și că împărăția va fi a lui, și totuși să-ți ții mâinile în sân și capul a plecat de îndoiel și pesimism? Să vorbești despre mirele care va veni în slavă, dar să nu crezi cu foc adevărul acesta? Vai! Ce poate fi mai trist și mai deplâns? Jumătatea de credință? este, de fapt, o totală necredință. Adevărata credință aduce în om Duhul Miresei Lui Hristos, care se roagă necurmat, vino, da, vino Doamne Iisuse, amin. Iubiți ascultători, ne apropiem de încheierea programului le 212 emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne ajute să înțelegem bine că rugăciunea stăruința în rugăciune și citirea cuvântului său zilnic sunt indispensabile progresului pe calea credinței sunt indispensabile pentru însușirea întregii fericiri pe care ne-a făgăduit-o și pe pământul acesta și apoi și în veșnicii. Domnul să ne ajute pe toți să dorim din toată inima venirea Domnului Iisus care să ne ia și să ne ducă să fim împreună cu El toată veșnicia. Amin.